Că e din credinșoși, praznicul de astăzi, numit Intrarea în Biserică a Maie și Domnului, face parte din cele 12 praznici împărătești. Și este așteptat un an de zile, praznic care are o semnificație, o importanță foarte mare pentru noi creștinii de astăzi. Se numește intrarea în biserică a Maie și Domnului. Trebuie mai întâi să explicăm care sunt sensurile bisericii. Cuvântul biserică are trei înțelesuri foarte importante. Cel mai intim sens al cuvântului biserică înseamnă să-ți faci inima ta, trupul tău, biserică. Biserică a Dumnezeului Celui Viu. Creștinul care trăiește îngerește sau duhovnișește pe pământ și se roagă și nu urăște pe nimeni și nu are judecăți și trăiește viață curată și naște copilași și ține totdeauna care a bisericii, acela este biserica Dumnezeului Celui Viu, El personal. Deci, primul sens, este biserica sufletului nostru. Fiecare creștin botezat, care crede cu tărie în Hristos, și merge pe calea și cele adevărate și pe calea dreptei credințe, este o biserică vie. Al doilea sens al cuvântului biserică este familia. Cea din biserică pe care Dumnezeu a întemeiat-o în Rai a fost familia. Cei doi formează o unitate, cei doi cu alți atât copii după ei formează o biserică vie. O familie vine închecată, cu tată credincios, cu mamă ieplavioasă, cu copilași, cu minți. Este o biserică, fraților. Nu e un colectiv. Nu e o adunare de oameni răsfrătiți. E o biserică vie. Și dacă zice Hristos, spuneți, sunt doi sau trei în numele meu, adică uniți prin Hristos, sunt și eu în mijlocul lor. De aceea trebuie să înțelegem, să vedeți câte familii sunt desbinate mai multe ca cele care sunt unite, dar puteți simți în familiile unite, duhovnicește, ce înseamnă o biserică în familie. Toți se înțeleg, toți vorbesc într-un fel, cel mai mic ascultă de cel mai mare. copiii ascultă de mama, mama se sfătuiește cu tata și Dumnezeu deasupra și Maica Domnului în taină umbrește acea familie. Și al treilea sens, iar cuvântului biserică este însă biserica în care se prea preacuratele taime. Biserica întemeiată de Hristos, biserica în care se săvășește Sfânta Liturghie. Și acesta este sensul cel mai înalt al bisericii, pentru că biserica în care se face pe pământ Sfânta Liturghie este unită cu biserica din cer, biserica a tuturor sfinților și este cel mai sfânt loc de pe pământ. Dacă vă dată vă întreabă cineva care și mai spun noi de pe pământ trebuie să spunem deschis biserica pe care ne-a întrebat-o Hristos și în care se face regulat Sfintele slujbe și mai ales Sfânta Liturghie. Apoi biserica este familia Ortodoxului adevărat, nu acelor care îngă în toate părțile ca să nu mai amintim, și biserica inimii mele Dumnezeu care este scris pe inima mea și în inima fiecare dintre dumneavoastră, eu însum sunt o biserică. Inima noastră este o biserică. Sau trebuie să fie o biserică. Că așa asta nu înțelegem și nu ne putem nici mântui. Dacă inima e plină de răutate, de judecăți, de pofte, de desfriuri, acolo în inimă sunt toate tainile. În inimă. Dacă a ajuns patima în inimă, omul acela este condamnat la moarte. Dacă a ajuns Hristos în inimă, prin rugăciune și să îngerească, atunci creștinul acela este o biserică vie. Așa încât, iată, am explicat acest cuvânt la praznicul intrării în biserică a și Domnului. Și ce trebuie să știm despre praznicul de astăzi? Mai întâi, să știți că Sfinții ei, Părinții Joachim și Ana, nu aveau copii. Și tot timpul se rugau și plângeau și cereau de la Dumnezeu prin rugăciune copii. Nu se duceau la doctori. Și caduci erau doctori. A la Dumnezeu. Sunt Ana, se ruga undeva într-o predină, și sunt eu aici, la câmpul, ne avea animalele, așa cum spune viața lui, și se ruga să i dea Dumnezeu un copil, și erau la bătrânețe. Și cele din urmă au spus, dacă ne vei da un copil, îl vom încredința ție, îl vom dărui bisericii. Dar cum ar spune mamele noastre, dacă voi avea și eu un copil, îl voi dărui la o mănăstire nu dau lui Dumnezeu. Și cel mai bun loc de dăruit de Dumnezeu un copil, băiești sau fetiști, este mănăstirea sau preoția. Ei bine, s-a rugat și știi din numărul Dumnezeu le-a vestit prin Arhanghelul Gabriel că vor avea un copil parte femeiască, să-i pună numele de Maria și s-a născut de la Duhul Sfânt, cum se spune, adică prin puterea Duhului Sfânt, că la bătrânețe înainteată nu se mai nasc copii. Ei bine, după trei anișori în prunca Feșoare Maria creștea în casa părinților ei din Nazaret, Nazaretul e în capitala Galilei, în partea din nord a țării Sfinte, iar Ierusalimul este în partea de sud, cam spre soare, cum vedem noi, așa e țara aceasta, mică cât două județe românești, mică dar încărcată de toată istoria și sfințenia viacurilor. Ca acolo s-a săvârșit taina tainilor într-o pare lui Hristos, nașterea prea peșoare, Patima reținerea și învierea Domnului. Ei bine, după cei trei anișori, ei au promis că ne vei da un copil, îl vom și noi ție. Numai să avem un copil și noi în viață. Și-a dat Dumnezeu, deci, pe Sfânta Maria și la trei anișori a hotărât să-și împărnească făgăduința. Vedeți? ca cum ar fi una din mamele noastre, că promite dacă am doi, trei copii sau fetițe, unul îl dau la mănăstire. Și dacă uiți această găduință, a judeca direct Hristos Dumnezeu. Iar dacă te lupți să încănești această făgăduită și reușești să te bucuri că înseamnă că e emis pe Sfinții Părinți Ioachimșani. Și la trei anișori a hotărât să o ducă din Nazaret în Ierusalim. Evreii aveau o singură biserică. Numai în Ierusalim. Templul din Ierusalim iar pe la ei, prin localitățile și remici, așa numitele sinagogi. Un fel de școală, un fel de adunare unde se mă rugau și ei cum puteau. Dar la sărbătorile mari, tot evreu se urca la templul din Ierusalim. S-au pregătit pe fecioara, au îmbrăcat-o frumos și au luat mai multe copiii fecioare și cu lumânări aprinse și cu live de flori și de finică în mâinile lor și au mers cântând psalmi câteva zile, că cât e departe, sunt 157 de kilometri de câte ținem minte, că am fost acolo, sunt de la Ierusalim până la Nazaret. Ei bine, nu poate un prunc un mic să meargă pe jos, nu era pe atunci, acum în de și toate. Pe numai pe jos, cântând, psalm și să pe Dumnezeu. Și mergea o bucată, iar mai i noaptea și cam câteva zile a durat până a ajuns la Sfântul Ierusalim. Și acolo, în fața teului, erau 15 trepte. Și fiecare, așa era tradiția înainte, ca la biserică, la noi. Trepte multe și când urcai o treaptă, spuneai un psalm. Mai uita o treaptă, mai spune deci un psalm. Deși ei, vedeți, că psalmii treptelor. Adică, după un pas către biserică, mai zice un psalm. Cum trebuie să facem și noi? Când mergi mergem spre biserică, facem un pas, mai zice nostru. Mai facem doi pași pe biserică, ne apropiem de ușa bisericii, mai zicem o rugășune. Intrăm în biserică, facem trei inchineșuni. Intrăm în mijlocul bisericii, mai facem trei inchineșuni. Ne apropiem de Sfintele icoane ne să facem metanie și rugășuni. Așa și Sfânta Feșoară era în fața treptelor și în lui Dumnezeu. În fața Sfântului Ușa Bisericii era Tatăl Sfântului Ioan, botezătorul Zaharia. Și fiind preoți și proroc, a ieșit înainte cu preoții de atunci. Și Feșoara Maria n-a mers cu pe să spune spună că te-am Este o taină a lui Dumnezeu. Direct de jos au urcat repede până sus și a luat-o în brațe Sfântul, proroc Zaharia. De ce Sfâșoara Maria n-a făcut ce face omul de rând? Pentru că ea era chemată să fie biserica Dumnezeului lui viu. Din ea trebuie să se nască Hristos Mesia Mântuitorului lumii. Și atunci ea a avut această cinste deosebite și toți au spus aceasta este vas al Sfântului Duh. Că nace sal cum se obișnuiește la noi ca pentru omul păcătos și dintr-o dată s-a urcat în biserica lui Dumnezeu. Și au dus-o sunt prolog zaharia cu preoțe de atunci în biserică și biserica i era împărțită ca și la noi, în trei părți prolausul, Sapitolul, nausul, și Sfântul Altar. Direct în Sfântul Altar a -o. Și -a Și știți și dumneavoastră că partea femeiască nu intră în altare, decât cu dezlegare în ziua când se sfințește o biserică nouă. Ei bine, Sfânta Feșoară s-a urcat imediat pe trepte în fața bisericii și de acolo luată și binecuvântată de Sfântul Zaharia, a mers direct în Sfântul Altar și acolo a dus-o prorocul Zaharia. Ce învățăm de aici? Că Fecioara Maria nu este o femeie oarecare pe care o hulez tot nespălații ăștia de sectanți și în tot tipul. Ea este vast al Duhului Sfânt, cel mai sfânt vast din toate neamele omenesc, și când știm că este, există lume pe pământ. Pentru că din ea trebuia să se întrupeze Hristos, Mântuitorul Lumii. Ea avea o taină, avea o viață de taină, era un vid de harul Domului Sfânt. Ea trebuia însă și ea să fie biserica Dumnezeului Celui Viu. Și atunci, locul cel mai sfânt de pe pământ, la evrei, era sfânt a sfântilor, adică altarul legii vechi. Iar locul cel mai sfânt de pe pământ, la ortodox, la creștini, este altarul bisericii. Ea știe că pe stradă, pe drum și biserică, ca și cu cel sfântă cu ochii la biserică sau nici o opin, face, unii fac cu ochii în măcar trei sfinte Cruci, că trecem pe lângă biserică, unii sunt Sfinte, al adică altarul, unii sunt Sfinte de Taie, Sfinte în părtășane, bisfânta masă și unii sunt Îngerii. Că sunt bisericile ortodoxe, creștine adevărate și când nu se slujește în biserică sau părinții la termina slujba, Îngerii nu pleacă de acolo. Sunt Îngeri care păzesc și stau în jurul Sfinților taine, care se află pe Sfânta masă. Să știți și așa asta, ne închinăm în fața bisericilor să facem ori măcar ori măcar trei sfinte cruci nu așa întâmplător, că așa mi-a spus de la mama, bunica. dar deșei ne-a spus mama așa, poate nu știi nici ea acolo este Hristos acolo e trupul și sângele Domnului fiecare biserică sfințită nu rămâne niciodată boală chiar dacă nu sunt credincioși într-un anumit timp în biserică, sunt îngerii sunt de taine îngeri înconjoară altarul de aceea după legea creștin-ortodoxă, nu se intră în biserică decât numai creștinii Sfinți, adică preoții, persoanele sfințite prin hirotonie și din credincioși care ajută pe preot parte bărbăteastă. Din totdeauna, asta că când au auzit că prin Occident au început și femeile să o facă pe preoții, îi semn că a bine sfârșitul Nu aminte, altarul femeii este nașterea de copii și rugăciunea. Și altarul preotului este Sfânta Sfinților. Să nu amestecăm lucrurile, așa cum auzit în ultima vreme. S-a dus pe șoara Maria și a așezat în Sfânta sfinților și acolo, sigur că n-a stat numai în Sfântul Altar, dar acolo vorbea zilnic cu Sfinții Îngeri și în Deoseb cu Arhanghelul Gabriel. Ei bine, spun toți Sfinții Părinți, și timp și în viața Maie și Domnului, că o dată pe zi Arhanghelul Gabriel venea la Sfânta feșoare și îi aducea pâinii cerească, mană cerească. Și cu această pâine și cu un pahar de apă se prea Sfânta feșoare. Și vorbea Arhanghelul ca o slugă cu Sfânta în Maria. Arhanghelii se tem și se umilesc în fața de feșoare Maria, iar sectele hulesc ca niște teme. Primul lucru de care nu se pot suporta sectele e Maica Domn. Mai că Domnului, Maria așa mai departe. Nu mai spune și ce spuneți. Luați aminte din vremea aceea când trebuie să ne alegem oile de capre, Luați aminte. Cine nu ce să sunt doi de, de cinstea de feșoare, care a născut pe Hristos, sau prin trupul a trecut Hristos și a luat trupul din trupul feșoarei Maria, așa că o și prunca, afară de păcat, așa este anatema. Este singur de bună voie dat satan. Deci nu. Ascultați ce spun păgânii și tot felul de sectanți. Și a stat Sfânta Peșoară în templu acolo, cum am spus, 12 ani, a dus la vârsta de 3 ani și 12 ani a stat în biserica din Ierusalim. Și care zi se ruga mult în Sfântul altar și vorbea cu arhanghelul și îi dădea mană și pânișerească și o trădea și apoi se retrăgea în curtea templului din Ierusalim. Așa ne spun toți Sfinții Părinți, Biserica din Ierusalim, noi am văzut-o acum, sigur, cea de odinioară a fost daramată de romani pentru păcatele evreilor. Și în secolul al șaptelea, biserica pe care a zidit o Zorobabel și cu Solomon nu mai există, fratele. Au venit arabii în secolul vii și au sedit un templu lui Mahomed exact prin biserica veche a evreilor. Se cheamă acest templu, templul lui Mar și tot în aceeași în mare acolo unde a fost vechi unde a făcut Hristos minuni în biserică unde a bătut pe evrei cu frânghia că comerț în biserică acolo în locul acela sfânt al Ierusalimului, care era cel mai sfânt loc până la primul Hristos acolo am zis că a făcut arabii o moschei în circa lui Mavomet și a lăgărea la vreo din metri, mai puțin o altă moschee numită elasca, în care se închină am fost, ne-am uitat și noi, cum se închină ei acolo, în legea lor. Nici unul nu au nimic cu Dumnezeu, cu Hristos, cu Maica Domnului, cu nimic. Deci, de aceea se spune că, de la vremea de pe urmă, de când evreii își vor rezidi templul lor, că să-l și al arabilor, ca să-l faci tău, și atunci va veni sfârșitul viatelor. Lucrurile sunt tare adevărat. Dar, ne întoarcem la praznicul de astăzi. Deci, pe asfânta veșoară, Spune în istoria bisericii că în jurul catedralei celea bisericii, cele legii vechi, erau clădiri, ca și la o mănăstire. Și zice, la etajul de jos stăteau văduvele. Mă spuneam noi parterul, femeile care nu aveau bărbați și care se închinau viața lui Dumnezeu cum au să zic de Ana, Cloroșița și de a din Sfântului Scripturii, ele stăteau acolo ca niște călugărițe și îngrijau de biserică, de fac asta. mamele noastre, sau fetele fecioare sau călugărițele de la mănăstire, altele cu curățăne, altele a alte aeriseau, altele cu tare. acestea erau văduvele. La etajul prim erau fetele fecioare, dintre care era și Maică Domnului, iar mai sus erau, așa numiți călugări ai Vechiului Testament, Nazorei, Tineri care stăteau o vreme într-o feșorie și viață de rugăciune un timp, mai mult sau mai puțin, și apoi își făceau familie. Foarte frumos. Ce bine ar fi dacă și copiii noștri ar mai sta pe lângă biserică, biserică nu pe în alte locuri, cum știți mai bine ca mine, și știu și noi destul, n-ar mai fi atâta strigășurile în România asta, atâta desfrân atâta alcoolism, atâta fără lege, și mai ales atâtea avorturi. O spunem că ne doare. O spunem că prin aceasta va dispărea țara asta noastră. O spunem că suntem datori, să o spunem. Și o spunem ca doar o mamă dintr o sută să se hotărească de azi încolo ori viață curată, ori mai nasc copii. Luați aminte că în fața judecătorului va fi și mai Domnului. Și nu vom avea răspuns. Ce-au făcut înaintrașii noștri trebuie să facem și noi. Dacă nu, nu ne putem mântui. Deci acolo a stat Sfânta Feșoară în aceste căldiri, așa, și la vârsta de 15 ani a fost încredințată un irudelie a Iosif. i a fost ruder. Era mai vârstnic, rămâsă să vădă, ca să de prea Sfânta Feșoară Marie. Taina este mult prea mare ca să o înțelegem noi cu mintea noastră, dar taina are alte adâncimi din Sfânta Scriptură că trebuia că la vârsta de 15 ani și jumătate, se spune, când a venit îngerul Gavir în Nazaret și i-a spus că va naște fiul și va chema numele Iisus și el va fi mântuitorul lumii, aceasta este taina mântuirii este taina ca Sfinte Feșoare. Asta a fost menirea ei. Ce învățăm noi, doar din acest praznic? Am spus pe scurt, istoric, așa, am explicat cele trei sensuri sau feluri de biserici, biserica inimii, când te rogi tu cu lacrimă de totdeauna ești o biserică. Sunt creștini care când se roagă de unul singur și cu evlavie, capătă o bucurie mare în suflet, transpiră, inima lor se înferbântă, se încălzește, fața se iluminează și-ar dori să nu mai moară, să trăiesc așa, în așa bucurie. Uite și și zâia când s-au rugat și din mâncare de toate, uite. Ei bine, astea sunt cei care au biserica din inima lor. Rugăciunea inimii sau rugăciunea așa neîncetată. Apoi am spus că familia este și ea o biserică și tare ar fi bine, tare ar fi vindicat de dumneavoastră să nu fie mai iertați nici cârci, Sunt și eu de la țară din dumneavoastră. Nu de departe, de pe aici dumneavoastră. Și tot așa știu toate problemele buni și răi, din familia noastră. Și știm că familia noastră ortodoxă românească este într-o mare criză. E de bani. Mare criză de bani. E indirijată și asta, dar nu asta contează. Criză de viață morală. Asta e tragedia. Că dacă ar fi morala noastră la înălțime, ne-ar dat Dumnezeu și bani, și soare la vreme, și pune la vreme, ar rămânea. S-ar sărca punea și mâncarea. Nu ar mai dovedi să o mai și românii. Dar când că noi am răstălmășit sau am schimbat legea lui Dumnezeu, și Dumnezeu ne va-i pedepsește. Pe unii cu boala, pe aproape tot cu sărăția, cu lipsa de bani, cu ploi prea multe, cu ser cu tăcu de De aceea luați amintei să pe Maica Domnului ca fiecare casă să fie o biserică, nu o crâșmă. Știți asta, nu? Știți fi în sate acum, răză și casă o crâșmă. Ei bine, acolo, îi O să fie cât de bun e din gură, face cu o crâșe mare și toarnă în pahare. Ia, se duce cu acela rău se urât în adâncuri. dacă nu se pocăiește. Deci, faceți din casă de dumneavoastră biserici ale Dumnezeului și Reviu. Ce anume? Cum ar trebui să fie, pe scurt, o casă biserică? Toți ei și sunt în casă, să meargă, dacă se poate, toți sau măcar aproape toți, duminica la biserică. Nu mergem la, cu mătra sau la vesinul sau la vorbe sau la când vine și neagal. Lasă-l pe musafiri, cel mai mare musafir care îți vine duminica în casă și în inimă, este Hristos. Dar nu la portiță. Ai în biserică, acolo unii Duhul Sfânt. Unii mai ca Domnul, unii cântă îngerii, unii cântă împreună, acolo mi mamică două ori. îi bine, cuvântare Dumnezeu Deci, dacă vreți da. casele noastre să fie iertați să fie biserici, întâi și cu rugășunea. Prezența regulată la biserică, duminica. Apoi să ne de posturi, iată suntem în postul creștinului. Apoi, de ce mai doare pe ei și m mai însușit și el nu pot? Asta e o Și tu ești slab, să devreme poți, și te și nu o să postești o repuzică ca să ai bucurie, ai făcut voia vreoși mașului, sau apoi despre. Deci. deci, rugăciunea și postul. Sunt primele arme cu care noi ne-nduhovnișim să mergem către Biserica Dumnezeului Celui Viu. Apoi, milostenia. Are mare putere milostenia. Apoi, iertarea cu frate și cu soră. Atât ea acum de la bucată de pământ care ia ca nici nu mai râdește. unii ori, pentru păcatele noastre atâtea judecăți, atâtea șerturi între țărani și chiar oameni de la orașe când uite mirșii. Iertați-ne! Ori întoarcem la Hristos, care și cămașa așa au luat-o evreii din spate, ori întoarcem la Hristos cu smerenie și cu dragoste, să fim totul inclusiv raiul, ori dacă nu mergem așa și ne va fi din rău în mai rău. Deci faceți din casele dumneavoastră biserici vii. Iar din frucuții acestea, puțin cât mai nașteți, că restul nu-i mai nașteți, văd ne așa, faceți din ei biserică duhovneșească din acești copii nigeri care sunt nevinovați și îmbățați să se roage și vă rugați cu ei și puneți copilașii în față că ei sunt pentru noi îngerii casei. copilul nevinovat la câțiva anișori este ca un înger și puneți și pe ei, măcar să zic nu, măcar să facă Sfânta Cruce că unii e un copil nevinovat că asta e binecuvântată. Unii e sau când sunt mai mari și la pe acele televizare, casa este mai decât o cufârșul Casa de desfânt. Așa e acum. Luați aminte că toate le știți și le știm și noi, trebuie să știm, că altfel n-am vorbit. Deci partea din de ultima cuvântul este aceasta. Maica Domnului s-a făcut Biserica Dumnezeului Celui De când înainte de a se naște, că s-a născut din rugăciune, apoi că a stat 12 ani în templu, iar e a doua biserică și a treia că a fost mama Mântuitorului Hristos după trup, i-a trupul Mântuitorului Hristos și este biserica Dumnezeului cel Viu. Deci, iată că nu trei motive principale și îl simte mai Maica Domnului. Iar hulitorii, sectanții, jehoviștii, toți aceștia cu nume sau fără nume, să știți doar despre ei un singur lucru. Toți au salari ca să te atașe pe tine să hâlească biserica. Tot primesc niște bani. Dar nu se spun. De undeva Și dat de cineva scopul lor este unul. Hulirea lui Dumnezeu. Hulirea preasfântii născătoare de Dumnezeu. Hulirea Sfintei Cruci. Și amăjirea clărincioșilor. Ei folosesc și spiritismul. Folosesc și o fel de vrejătorie. Numai așa se ei strică, când vin doi-trei într-un sat, înșală alți doi-trei sau zeașii au Duh demonic ei și în pe cei care sunt slabi dintre noi. Ești luați aminte? Ei sunt cum sunt, dar noi suntem cu Duhul Hristos, ei sunt fără Hristos. Noi suntem cu Sfânta Cruce, ei nu o au. Noi suntem cu Maica Domnului, care se roagă neînșetată în Maica Tronului Preasfintei ei, pentru mame, pentru tați, pentru bolnavi, pentru pruncuții copii, pentru feșoare, pentru călugări și mai, pentru toată lumea care crede cu dreaptă credință în Hristos. Ei nu au. Sunt ca niște câini hăituiți. Noi care ne uităm mai în adânc nimile de ei. Ca niște câini aruncați Așa fug. dintr un în altul, așa sunt sectanții. Nu-i ascultați. Ei n-au biserică. Ei n-au liturghie. Ei n-au pe Maica Domnului. N-are ce ne-i acoperi. Ei îi și hăituiește demonul ca un câine rău. Iar noi suntem în biserică. Ei pe afară huliesc în jură și spun câte și câte din noi. Iar noi se noi să iubim, noi să iertăm, noi să ne rugăm ca să-i întoarcă Dumnezeu la credință și mai ales să ne rugăm ca noi ușine și căsuțele noastre și satele noastre și orașele noastre și România noastră să fie o țară a bisericilor și a mănăstirilor. E adevărat că sunt multe mănăstiri în țară. E adevărat că mulți tineri doresc să vină la biserică și la mănăstiri. Sunt mulți. E adevărat că nu mai sunt locuri în mănăstiri câte locuri se cer acum de tineret. Dar nu o salvare se fugă toți la mănăstiri. Fă mănăstiri în casa ta, omule. Sau solo. Dacă te voci acolo la apsalție, dacă dai acolo în dacă ții cele patru foturi, dacă mergi reglat la sfântul biserică, dacă n-ai troșesc cu nimeni, dacă te roși ai și Hristos în inimă, omul e biserică. Ce Nu i tot o mănăstirie. Cu fiecare că casa unii rânduială și duhovisie și rugășiri, este mănăstirie. Dar cum să nu? Așa încât și acolo. Iar care doresc. Nu e o nimeni, dar numai dacă Dumnezeu vă chiar. Din încheierei bisfrași, să rugăm pe bunul nostru Mântuitor și Dumnezeu lumii care a făcut cerul și pământul și care s-a întrupat din preasfânta în Maria, ca prin rugăciunele preasfinte creșoare să se Dumnezeu lumea turburată. Toată lumea e turburată. Toată lumea e răzbrătite. Toată lumea nu știe unii răsărituri și unii apusuri. Singurii care mai știu sunt ortodoxii și cei adevărați care trăiesc credința și cu Hristos în inimă. Să rugăm deși pe preasfânta Venșoară Maria să mijloșească pentru noi toți, să ne ocrotească țara noastră România, de văzut și nevăzut vrăjmașul, să spadă toți pulitorii, toți sectanții, toți desfrânanții, toate femeile care spurcă pământul românesc, tot este cum le știți, și le afară. Iar s-a să s-a Dumnezeu, cu pace, cu har, cu iertare, cu întărire, ca într-un glas să spăvemi pe prea Sfânta Născătare de Dumnezeu, într-un numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.